Endaian intzura industriagoneko Kokoba coworking gunean antolatutako Bidasoaren bialdeetako enpresa proiektuentzako topaketa Endaiako herriko txeak Baionako merkataritza ganbarak eta biartean erakundeak antolatuta 15 eragile inguru bildu ditu. Denak Bidasoaren bialdeetako errealitate administratiboa ezagutzen dutenak edo horrekin interesatuak direnak muga azkaindi enpresa proiektu berriak plantan esartzeko garaian elkarlana eta informazioa ezinbestekoa delakoan. Adituak agintari politikoak eta enpresa proiektuen eramaileak bildu dira. Maite Valero, Mailmugan enpresako aholkularia. Orokorrean kezka gehienak e, pertsonei buruz hitz egiten badegu, e, dira e, fiskalidadeari buruz zegoasunetan zenbat ordaindu behar duten eta zeindagileko prestakontzak.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 agerian geratu da ordezkari politiko guztiak begian honez ikusten dutela topaketa hauek antolatu izana. Michel Berra Sokoa enpresako zuzendaritza taldeko kideak azaldu duenez, oraindik urratsa handiak eman behar dira arlo guztietan. Fisk fiskalitate mailan administrazio arloan zein ekonomia mugaz geinti sustatzeko ere. Hizkuntzen arloan ere. Hoga e, azkeniko momentuenatea da hizkuntza? berdela ibedeazoa aztika aktibako handereak uh, esan du, bai e, berdela adibidez hemen e, e, frantzian, do enpresa e, bat sortzeko, e, berdela frantzisoa ikasi. Mm. Bai, ados, baina hori ere, gana e, idu, bestaldean ere, e, gilotagutiago e, frantzisoa ere ikastetan da. Endaiako herrikoatxeak intzura industria gunean kokatua duen ekonomia soziala bultzatzeko gunean, Holkullaritzakune bat sortzeko asmoa du.